e para trabalhar e botar nessa casa uma na pau esquerda foi e nas então ruiar cornich boa noite do <música> pé Eu não ouvi. Você conhece o rei do mundo? Não. É o Jesus. Aham. Sabia que tem muita história? Tem Jesus que não tá escrito? Tem muita história de Jesus que não tá escrito? Não tá escrito. Aham. Então eu vou contar a minha história. Aqui, né? Vai contar? Não. <risos> eu não falei que ia encontrar uma coisa que não. Falou? E aí? E aqui tô eu. <risos> e, mirim, que coisa boa, tô muito feliz, né? Ai. Vocês já viu todas as histórias do Rei do Mundo? Não. Qualquer das histórias. Pois Hoje é. Essas historinhas não estão nos livros, não, viu? Não estão? Não. É, aí é bom, hein? E <risos> aí, <É>, menino? <risos> e você, amulso, como é que tá? Bem, graças a Deus. Então vamos começar. Vamos começar? Hoje nós vamos falar as histórias uhum. do rei do mundo. Vamos. Rei do mundo é... Você conhece como Jesus? Aham. Que eu conheço ele outra nome. Que nome? Eu conheço ele como Yeshua. Uhum. É mamado um mestre. Uhum. Todas as egregora servem a ele. Tambaanga. Da Davi livião na terra. Mas ele também deu a tus mão. Mas eu não posso contar. Sem grito. Onde tá acompanhando? A gente outro meeting. Você tem piedade. Eu chamei de senhor. Por quê? Que às vezes é que condena. Mete a mim chamar de senhor. <risos> que também gosto de mandar nisto. Então a gente tá trabalhando junto. Para poder né, fazer ensinamento nos quatro cantos. Através de você também, viu, menino? Ó. Oh. Muito feliz, muito agradecido, muito honrado, viu, tá vendo? Tem outros meninos aqui também. Hum. são menino. Tá menino aqui da moça? Meninin, né? Isso. Babarida? Isso. <risos> Tem outros aqui. Aham. Se a gente trabalha tudo junto. Se vindo o mesmo propósito. Se vindo grande rei da magnitude. Que se não fosse ele, não teria mundo, moço. Já teria acabado com tudo, já. Vocês, que é ser humano, acha que vai vir gente de fora, vai vir os irmãos, né, uhum. das estrelas, que vai destruir o mundo. Já ouviu essas histórias? Já. Mas quem pode acabar mesmo com o mundo é... Somos vocês. Somos sermos. Mas vamos com a história do rei do mundo. Não. Você já viu uma história dele quando ele tinha 13 anos? Não. Não. Eu vou contar uma para você. Para você. Estamos. Hades. O rei do mundo vem para a Terra? Teve uma grande preparação do cosmo, das esferas superiores. E Mirim estava lá. <risos> Mirim estava lá acompanhando esse processo. Porque Mirim não é desse mundo. Não adianta vocês acharem que é, que não é. Mirim veio num lugar Pouco longe da terra. Viemos acompanhar a evolução e fazer parte também da sua humanidade, que é a humanidade no todo. Quando Mirim veio pra cá, veio junto uma comitiva. Veio os outros irmãozinhos também. que migraram para a humanidade. E 4 mil anos antes, do rei maior nascer nesse mundo, que vocês conhecem hoje como terra, começou a preparação para a vinda dele. Primeiro, para ele encarnar, teve que fazer uma grande limpeza, na esfera inferior. Em cada parte da esfera inferior vai criado pontos de luz para luz manter, para manter para fazer a manutenção das energias. E nessa época muitas colônias começaram a ser feita. E Durante esses quatro mil anos, vieram outros irmãos de outras esferas, também para participar do grande momento da vinda do, do rei do mundo. Fizemos a limpeza dos pontos mais escuros, mandamos também as pessoas embora, os irmãos que não... Já não estava mais na vibração do planeta Terra. Deu uma aliviada no, no astral inferior. Depois, meu filho, quatro mil anos, passou igual um peido. <risos> Sabe o que, que é um... como é que passa um peido? Não. Dá um tu. Entendi. <risos> Vai rápido, não é? Vai. Para vocês que vivem no mundo terra, 4000 anos é uma eternidade. Nossa, é uma. Como a vida já é uma eternidade, filha. Mas para Mirinha e para os companheiros de Mirinha é, um... é menos que um peido, é um suspiro. E aí, meu filho? 4000 anos veio? Teve o alinhamento cósmico das estrelas. Já ouviu falar disso? Já. Alinhou as estrelas, porque Mirim não segue o calendário humano. Mirim segue o calendário das estrelas. Quando Mirim olha para o céu, Mirim vê os dias. ver os meses e ver os anos. Um dia para Mirim é assim que é. <risos> para vocês, um dia é uma eternidade. Então, através das estrelas, eu consigo ver os acontecimentos. E tinha chegado o momento do rei do mundo descer na Terra. E olhava para as estrelas e contava cada segundo da vinda dele. Mas antes do rei do mundo vir, teve que vir outros antes. Hum. Igual Moisés, Buda, Maomé. Não, acho que Maomé vem depois. Né? É. Então teve que ter uma preparação uhum. E com a sua chegada o rei do céu principalmente os anjos prepararam o ventre de Maria para a chegada do grande rei do mundo. Hum. Mao rei do mundo, a família dele não era Pobre, viu? Uhum. Tinha condição Mas tava viajando E o rei do mundo Veio Na infância O rei do mundo Foi muito ameaçado Por várias forças Muitas forças Das trevas Queria Acabar com a vida dele uhum. Mas o rei do mundo tem Uma luz tão intensa. Tão forte que as trevas não não enxergava ele. Que a aura dele estava muito, muito grande, principalmente quando ele era criança. E eu tive a oportunidade de conversar com ele quando ele Foi dormir, tinha sete anos, e foi visitar os reinos. Quando o rei do mundo estava encarnado, ele não só trabalhava na terra, ele saía do corpo e trabalhava também nas esferas do submundo. Porque ele tava em nada. Então a oportunidade que ele tinha. Sabia disso? Não. Os sabia não. Pois então, quando o rei do mundo tava na terra, tava meio de movimento, as forças do outro lado. Hum. Tinha uma oportunidade que ele tinha. O rei do mundo foi no submundo. Abaixou a energia para não ser notado. Diante dele tinha três irmãos. Esses três irmãos estavam numa briga muito feroz, querendo acabar um com o outro. E essa briga perdurava por milênios. eram três irmãos, um queria uma coisa do outro, quando na terra esses três irmãos eram muito ricos, tinham muitas mulheres, mas tinha um deles que era mais pobre, pobre de espírito, ele era mais ignorante. E ele acabou tirando tudo que os outros irmãos tinham. Tirou as joias, tirou os palácios, tirou as mulheres. Dependou dos outros dois. E os outros dois se uniram para acabar com a vida dele. Mas o tal ignorante era tão esperto. que ficou sabendo que ele tinha um informante que pagava moedas de ouro para os amigos se infiltrar e saber de tudo o que estava acontecendo. E antes dos dois matarem ele, ele mandou um capanga matar os dois. E assim aconteceu. perder tudo. Inclusive a própria vida. E eles ficavam brigando entre si. E tem muitos de vocês, meus, que acabam perdendo a própria vida por pequenas coisas. Pequena picuinha. Tem coisa que você tem que deixar passar. Então, Então. Eles estavam brigando. Do outro lado. Via fazia como disse milênio. Que estavam se acabando. E a briga nunca tinha fim. Queriam despedaçar. Foi ignorante. E o resto do mundo chegou diante deles com a sua humilde luz na forma de uma criança. E essa criança começou a brincar perto deles. Eles ficaram reparando de onde que surgiu uma criança tão bela como eles jamais tinham visto. E quando eles olharam para dentro dos olhos daquela criança, todos começaram a chorar. Porque naqueles olhos tinham tanta ternura, tanto carinho, que faziam milênios que eles não sentiam aquilo. Apenas com o um olhar, o rei do mundo, fez eles olharem para dentro. e refletir os seus próprios atos. Quando, meu filho, eles começaram a chorar, a vibração de todos eles, que estava lá embaixo, aumentou um pouquinho. Quando aumentou um pouquinho, cada um deles pôde ver a mãe. A mãe que tinha aconselhado Eles vão ser filhos bons. Porque a mãe estava bem, sabe? Uhum. Mas não conseguia baixar tanto, olha eles. Eles foram correndo para a mãe. Sabe quem que era a mãe? Quem? Era o rei do mundo. <risos> <risos> Disfarçado. Ai. E a mãe olhou com aquele mesmo olhar. Duro. que reprovação, mas olhou também com amor. E eles choraram muito mais em pranto. Hum. Sabe por que que eles choram? Okay. Para expurgar. Expurgar, para expurgar. Fazer energia de ódio, de raiva que estava no coração. Aí a mãe falou para eles: Tem um desafio para vocês fazerem. Tinha que sobreviveram. E do outro lado tinha muitas pedras. E eles tinham que pegar aquelas pedras e construir uma casa juntos. É isso que o rei do mundo quis deles. Uhum. E como era a manha, eles obedeceram. Cada um queria fazer a sua parcela individual. Mas, sozinho, cada um não estava dando conta. E eles falavam que não podia se desentender, porque senão a manha ia ficar triste. Então eles se uniram e começaram a construir uma casa juntos. começaram a se entender novamente. Essa casa foi sendo ampliada. E eu, ainda um mundo, disse a eles na forma da mãe que eles deveriam ajudar outros irmãozinhos que também estavam brigando faziam milênios, que não se entendiam. Eles começaram a conversar com diversos irmãozinhos e pediram para eles também construir uma casinha. E isso foi se propagando. E hoje essa esses três irmãos eles têm uma grande colônia espiritual. E essa colônia serve para ajudar. Uhum. Tem a colônia dos mensageiros. Nossa. Os mensageiros da paz. Uhum. Da luz. Então, o rei do mundo aonde ele estava? Ele sabia ajudar. E além de ajudar, conseguiria fazer construir para propagar a bondade. Hum. E vocês do mundo querem ajudar. Querem dar roupa, comida. Mas não é uma ajuda completa. Hum. Ajudar além de dar um prato de comida, É você trabalhar na consciência. O ser humano tem que ter desafios. Senão, se encolhe. E não consegue crescer. E o rei do mundo hoje faz a mesma coisa. Onde existe guerra, vai ter paz. Vai ter união. Com a união vocês conseguem construir muitas coisas juntos. Não é com a individualidade. Nossa. Com a união conseguimos construir muitas coisas juntos. Não é com a individualidade. A individualidade é para você fazer reflexões no seu interior. Agora a coletividade é para construir coisas juntos, para a individualidade. Você não é um ser individual, você também é coletivo. E é isso que o Rei do Mundo quis trazer. O Rei do Mundo andou sozinho. Não. Ele não andava acompanhado? Sim. Pois então, além do, dos companheiros que andavam com ele, tinha outros também. Tinha comitivas que acompanhavam ele. O que você acha que o rei do mundo fazia tudo sozinho? Não. E hoje não faz. E hoje? E hoje ainda não faz. Aham. Por quê? Ele deu oportunidade para que os filhos consigam trabalhar. Se autoconhecer no meio da bondade. Teve um ot episódio uhum. que havia um incêndio em uma casa o rei do mundo tinha 19 anos estava pegando muito fogo e as pessoas ficavam olhando paradas para aquele incêndio o rei do mundo disse ajudem essa casa e todos daquela aldeia Sabe que não ia jogar não, que não tinha nada a ver com aquilo. Sabe o que aconteceu? Pegou fogo na aldeia inteira. O fogo se propagou, claro, claro. E quando todo mundo se reuniu para tentar apagar, não conseguiu. Era tarde. Era tarde. Naquela situação, naquela aldeia Cada um olhava apenas para si. Queria só olhar para sua individualidade. E o rei do mundo diz para eles: Aqui se faz. Aqui se pagou. Pronto. Agora vocês vão ter que reconstruir. E todos perguntar, qual que nós vamos fazer isso? Vai fazer junto. E todos se reuniram. Porque tinha sobrado ainda algumas cabras que dava leite, dava alimento. Tinha sobrado algumas cabras que davam leite e alimento. Isso. Uhum. E umas moedas de ouro dos mercadoras. E o rei do mundo disse, coloquem todos os seus pertences no meio. E cada um colocou, colocou o que tinha. E sobrou isso. Nossa. E o rei do mundo disse, agora nós vamos abençoar e multiplicar esses bens. Ele não colocou a mão lá e triplicou a capra. Uhum. E nem triplicou a moeda de ouro. Sabe como que ele multiplicou? Como? Ele ficou uns três meses nessa aldeia. Perguntou quem é que sabe construir. Levantou a mão. Quem é que é bom de lábia? Quem aqui é bom para tirar leite? Quem aqui sabe fazer pão? Quem sabe pescar? Foi atribuindo uma função para cada um. E botou todo mundo para trabalhar. <risos> botou todo mundo para trabalhar. Isso. E aí, o outro falava... Você só fica pescando. E eu fico aqui no duro construindo. Eita, começou. Aí o rei do mundo falou: "Então, Fernando, você vai deixar de pescar uma semana. Sabe o que aconteceu? Ah. Todo mundo passou fome." <risos> e o Ot falou: "Vocês ficam em carpino. Nesse chão seco e duro. E eu fico aqui rezando." Você não faz nada. O meu é mais importante. E aí o outro parou de carpir. Sai com conselho. Ah. Começou a dar praga nas plantação. Você tá vendo que o resto do mundo quis mostrar? Hã. Ah. Que cada um é muito importante. no que faz que, por todo funcionar, todos têm que cooperar. E aí eles começaram a perceber isso. <risos> que um precisa do outro. E o que que você vê hoje, meu filho, na humanidade humana? Nossa! Cada um querendo ser igual ao outro. Fazer um do outro. Você já pensou que se só existisse preto velho? Não tivesse Exu? É. Como que seria? É, um caboclo, né? Um menino. Já pensou que se só existisse Exu? <risos> já pensou, meu filho? Não. Só ia dar porrada. <risos> Corei comer. Que o preto velho chega. Deixa para dar mais uma chance. Tá. Então você vê. Você fica consigo comparando com o outro. Olha pro lado. Vê o que o outro tá fazendo. E acho que não tá fazendo nada. Ou acha que o que você faz é menos importante. Entendeu? Sim. Nossa. E o que que aconteceu? Uhum. Eles começaram a reparar que eles tinham que trabalhar em conjunto. E aí conseguiram reconstruir tudo. E essa cidade foi uma cidade mais próspera. Existe uma fase da Terra. Nossa. Cada um fazendo sua parte. Cada um fazendo sua parte. Uhum. E é a mesma coisa no universo. Uhum. Para ter paz, tem que ter guerra. Uhum. E alguém tem que fazer a guerra. Mas essas coisas Quem está no mundo não entende hum. da dualidade. Hum. Mas deixa eu contar outra história Sim. do rei do mundo. O rei do mundo nunca gostou de andar muito chique, não. Com os panos bons. Sempre andava na humildade, tranquilidade. Mas não é humildade de usar coisa ruim, não, viu? Era limpinho. Se tratava bem. E um dia, ele encontrou uma senhora que tava pedindo esmola no meio da calçada de uma cidade. Essa mulher disse pra ele me dar uma esmola Sabe o que que ele fez? O que que ele fez? Ele não deu nada pra ela. Eita! Você esperava isso dele? É. Você acha que ele ia dar esmola pra ela? Pois é. Todo mundo acha isso, né? É. Coitadinha. Sabe o que que ele fez? É. Ele sentou do lado dela. E ouviu a história dela. Sabe o que que aconteceu? Ele deu tchau para ela e foi embora. No outro dia, ele passou pelo mesmo lugar. E a mulher estava pedindo esmola. Sabe o que que ele fez de novo? É. Não deu. Sentou lá e começou a comer de novo. E ele fez isso durante vários dias. Quando ele passava, a mulher já chamava ele para contar mais história. E ela começou a se sentir mais feliz de ter um amigo para compartilhar as suas histórias. E ela começou a conversar com ele. começou a se questionar por que que ela estava naquela situação. Hum. Por que que ela estava sozinha na mendigância, na rua? E Ela resolveu caminhar junto com o grande mestre. Que naquela época A mente dele já estava recordando. O que que ele veio fazer na Terra? Porque ele não nasceu sabendo tudo não, viu? Hum. Ele foi lembrando. Mesmo com todo o potencial que ele tem. Ele começou a andar com ele. E viu que ele fazia a mesma coisa com várias outras pessoas. parava para ouvir elas. Hum. E ela começou a fazer a mesma coisa. E ela gostou. <risos> e ela começou a perceber que o problema dela era pequenininho. Ah. Oh. Só que que ela fez? Ah, bom um trabalho. <risos> com trabalho. Parou de reclamar da vida. E a mãe esqueceu aquele menino que desapareceu. Hum. Sabe o que? Por que que eu tô contando isso? Por quê? Porque E small fás de dar. Não é verdade? É. E para para ouvir o e parar para ouvir o outro, dá ia difícil. Isso vale mais que qualquer dinheiro. Hum. Vale mais que qualquer esbola. Sabe por quê? Por quê? Porque você tá dando a tua companhia. Tá dando compreensão, puto. Hum. Isso tem preço. Não. <risos> Nossa. Então quando O grande rei, mestre. Chegava no lugar. Você acha que ele ficava lá papagaiando? <risos> ah, lá. Ele parava para ouvir. Ele parava para ouvir. Hum. Para escutar. Uhum. Depois que ele ouvia, quem tava ali tava apto para ouvir ele. Hum. Entendeu? claro. Que é, tem muito feliz, só quer papagaia. Papagaia. É. Mas para você abrir as chaves do coração, primeiro você tem que saber ouvir o outro. Hum. Se eu ouvi o outro, depois o outro vai estar pronto para te ouvir. Entendeu? Isso é uma abertura de canal. Para abrir o canal do outro, tem que ouvir o outro. Tem que ouvir. Ouve. Hum. Depois o outro vai ouvir você. E quando você ouvir o alto, presta bem atenção no que ele fala. Presta atenção, não fica retrucando. <risos> quando você retruca, você fecha a raspota do coração. Ó, então você fica Ouve o outro e fica com aquela agonia pra falar, pra debater. Não, ouve com tranquilidade. Olha dentro do olho. Depois o outro vai te ouvir. Não é verdade? Sim. Isso foi o rei que me ensinou. Foi? Ei, Miriam. <risos> ensinou para todos nós. Qual que vai? Não tem erro. Não tem uma entidade que primeiro ouve tudo que o fitem vai falar. Sim, sim. E a gente sabe que o outro tá passando. Uhum. Mas mesmo assim a gente ouve. Oh. Sabe por quê? Por quê? Para descarregar as emoção. Quanto ele deixa eu falar? Ele tá descarregando. Tá limpando o coração dele, tá abrindo. Ah, entendeu? Sim. E aí deixa aí o menino falar. Então, um então. Escuta ele. Depois Mirinho fala. Entendeu? Claro. E aí ele vai prestar atenção porque eu presto atenção o que ele falou. É. É uma reciprocidade. Sim. Aí, você vai num lugar. Tem um, um, um irmão mane que não tá com espírito nada. E fica papagaiando. Nossa. Como é que a pessoa sai de lá? Explica aqui o que que é tapagaiá para quem não entendeu ainda, Mirim. É igual a tempestade, fala. A bobura. <risos> Falar nada com nada. Uhum. Falar coisa que não cresce. Não dá fruto. Só apodrece. A boca de quem fala e a mente de quem tá aberto para receber. Nossa. Ouvi abre o canal então. Abre o canal. Ouve o outro. Mas tem que ouvir com o coração. Uhum. Ouvir com o coração. E também seja sincero. Com o outro. interesse genuíno ali, né? Seja sincero. Uhum. Abre a boca e fala com sinceridade. Que o outro também vai ser sincero. Não. Oh. Tá. Porque quando você é sincero, você dá o direito para o outro ser sincero. Entendeu? Sim. E a sinceridade. Que... Você chama de uma pergunta. É um movimento de reciprocidade ali. Isso. Uhum. E isso gera o quê? Laço de confiança. Olha. Quando gera laço de confiança, gera uma coisa chamada amizade. Amizade. A amizade, meu filho, transcende todos os laços que existem. Porque é o amor que transcende o tempo e o espaço. Sabe por que transcende o tempo e o espaço? O amor, por quê? Porque quando você ama alguém de verdade, mesmo que o outro esteja do lado de cá e o outro esteja na terra, o laço que une a ligação, ela continua. Continua. É igual... Eu gosto do meu menino. Eu conheço esse menino há muito tempo. E eu amo ele. Amo ele há milênios. E ainda continuo com ele. Quer que eu amo ele. Quero ficar com ele. Entendeu? Transcende, o tempo. transcende. Uhum, no espaço, né? Pode passar o tempo que for. Uhum. Às vezes o um menino pisa na bola comigo. Me acordou a última vez. Tá? Eu não, não trouxe o meu negócio Não trouxe? Só coca-cola Não trouxe o meu negócio E hoje esqueceu de novo oh. Mas tudo bem <risos> O amor transcende até essas situações, né? Transcende E é isso que o rei do mundo quis mostrar uhum. Pra você amar o outro Primeira coisa, tem que ter desapego. Desapego? Desapego. Uhum. Sabe por que que tem que ter desapego? Tá. Ah. Porque se o outro vacila muito, você já fica esperto, né? É. Já fica ligado. É. Tava esperando ali, pô. Então. Ah. E se você é desapegado? Nada. Você não espera nada. do ato. O ato é o que é? Oh. O corpo. O futuro o que é? O que ele fizer não vai mudar em nada? Não vai mudar em nada. Uhum. A vida é dele. É. O seu sentimento não vai mudar, né? O amor não muda. O amor muda. Uhum. Ele transmuta. Ó. Oh. Transmuta. Tudo que toca. Uhum. Sabe o carinho? Não tem o um carinho? Tem. Quando você faz um carinho em alguém, e é um carinho verdadeiro. Sim. Ele transmuta. Nós Sim. Pois então O carinho também tá nas palavras. Tá no saber ouvir o outro. Hum. Presta atenção. Presta atenção. Presta atenção no outro. Nós. A dizer a pessoa ouve, ouve, ouve só esperando o momento de poder falar ali, né? Pois é, fica papagaiano na mente. <risos> na mente? Na mente. <risos> Geralmente é assim, ó. Então, eu achei muito legal o que você falou sobre isso, isso, isso. Porém, ai, mas, ai. entretanto, e aí começa Ele descasca, descasca. Gosto de casca batata. E o que que dá? Dá curtir coito ali. Dá coisa e pois. Você andou conversando com algum seu Tata? Não, só se foi no sonho. Né? É? é? Mas vamos continuar aqui. Ah, tem um... Sim, pois não. Vamos continuar. Tem o seu Tata aqui acompanhando. Tem o quê? Tem o seu Tata Caveira acompanhando nós aqui. Tem o seu Tata Caveira que tá acompanhando nós aqui agora. É. Aham, aham. Tá só ouvindo ali, mas deixa eu ouvir. Tá aí, não tá... Não fala nada, só tá ouvindo. <risos> Às vezes tá até praticando o que a gente tá falando aqui, né? O ouvir. Pois é. Mas depois a gente conversa com ele. Bem, então. Que é o rei do mundo, uhum. com seus 20 e poucos anos, resolveu tomar água no rio. Aham. E o pescador falou que não era para ele tomar. Uhum. Que aquela água estava contaminada. E o rei do mundo tomou mesmo assim a água. Ih. Passou mal. Não. Não. Não passou mal. E ficou lá ouvindo o pescador. Por muito tempo. E o pescador perguntou: "O que que você não passou mal?" E ele falou: "Porque tudo que eu toco, eu coloco amor." Ó. Oh. Sabe o que que isso quer dizer? O quê, mimi? Muita gente diz não beba dessa água. Que ela tem veneno. Uhum. Sabe por que que você se envenena? Por okay. quê? Porque você não colocar amor. Ó. Oh. Tem que colocar amor naquilo que você faz. E ficou vindo pescador. Certo. Aí ele ficou vindo lá o pescador. E o pescador disse que ia ensinar ele. A jogar a rede, a pegar peixe. E ele aprendeu. Cada rede que ele puxava, muito peixe. Do pescador, pouco peixe. E o pescador ficou se perguntando: "Por que que o seu tem tanto peixe e o meu tem pouco?" E ele falou: "Por que eu bebo dessa água? Eu não tenho medo dela. Eu amo essa água." E aí ele perguntou para ele: "Por que que você pesca se você diz que essa água tem veneno? Você tá distribuindo peixe envenenado." Eix, e aí? E aí pegou ele. <risos> Agora que a luz. E ele tentou se justificar. Ah. Que tem a família dele. E aí? Foram pra casa. Uhum. Pegaram um peixe da rede do rei e um peixe da rede do outro. Saco que cantava melhor. Não. Ah. Do rei. Vai. O gosto tava diferente. Hum. Sabe por quê? Por quê, cadê menino? <risos> Quando ele ia fazer as coisas. Ele não colocava veneno na ação. Na ação. E aí eu vejo muita gente hum. que põe veneno na ação. E aí as coisas fica podre. Hum. As coisas não dá certo. Dá tudo errado. Entendeu? Entendi. São apenas a metáfora. Pra mostrar o poder da mente. Hum. O poder das situações. Coloca amor no que está fazendo. Coloca amor. E dá retorno. Dá retorno. E dá um retorno bom. Bom. Hum. Quando você vai no Rio, pede licença. Agradece pelo peixe. Entendeu? Nossa. Obrigado, Rio, pelo peixe. Obrigado pela fartura. O que que vai acontecer? Os peixes vão gostar de você. Você tá dentro do barco, os peixes fica debaixo. Me pegue, me pegue. Entendeu? Sim. Nossa. E aí tem gente que é muito mal-agradecido. É. Vai trabalhar. E reclama linda. Nossa. Reclama do chefe, reclama do civis, reclama do salário. Reclama de tudo. E o que que tá acontecendo? Tá envenenando o seu próprio trabalho. Quando sai do trabalho, agradece. Digo obrigado. Hum. Se aí vai ser um trabalho abençoado. Vai aumentar o número de cliente. As pessoas vão gostar mais de você. Seu chefe vai te promover. Hum. Sabe o que que é isso? Que Magia. Que... Magia? Magia do amor. Ha. Por isso então que as pessoas dizem: "Eu trabalho, trabalho, trabalho, não vejo dinheiro no final do mês". Não vê? <risos> Sabe o que que não vê? Uh. Que é trabalho por obrigação. Não gosta. Trabalha porque precisa. Tem muita gente assim. Hum. E assim vai continuável. Vai. Vai. É bom. É bom. É bom. Chama florzinha ali, né? Tá precisando de um do, do esterco. Tá precisando do esterco do amor. <risos> é uma bosta cheirosa. <risos> mostinha cheirosa. Claro. Falta as falta amor nas ações para multiplicar as bênçãos. Isso. <risos> e aí? Comeram o tal do peixe? E o filho passou mal do pescador. O filho do pescador passou mal. Passou mal. Comeu o peixe. Comeu que... o peixe envenenado. Que ele que pescou. Claro. Ni e... Que que significa isso? É aí e aí. Você envenena também quem tá lá tua volta. Não. Você amaldiçoou o teu trabalho. Você amaldiçoou também teu casamento. Uhum. Tua casa, teus filhos. Que de onde que veio o dinheiro? É, é da empresa, velho. Pois então. Tem que agradecer. É. Vem do esforço, né, menino? Da gente, né? Isso. Ah, é, no esforço você coloca veneno no esforço ali, volta com veneno. Volta o contrário. Hum, entendi agora. Magia preta. <risos> não é magia, né? Que magia preta. Preta é preta escura. Uhum. Que a coisa fica preta para quem não ama, né? Fica muito escura. Uhum. E aí o menino passou mal. passou mal, filho pescador lá. Passou mal. Uhum. O pescador foi pedir ajuda pro médico. E aí sabe o que o médico falou? Hã. Eu não vou te atender. Que está me devendo. Você não me pagou os últimos serviços. Sabe por quê? Hum. Porque o médico ajudou a esposa do pescador. Ah. E o pescador saiu saiu ainda falando mal dele. Falou que não ia pagar ele. O que que ele fez? Envenenou uma bota. Sabe o que o grande mestre fez? Uhum. Pegou dois peixes dele e deu pro médico. Uhum. E o médico mesmo assim não queria ir ajudar o menino. E aí o pescador começou a implorar. Pede perdão. Sabe o que aconteceu? Não resolveu. Não resolveu, é? Não. Porque o perdão não era sincero. Não era sincero. Não era só para conseguir ajuda. Só para conseguir ajuda. Isso. E eu fui, começou a babar. Nossa. Não é tu. Em convulsão. Uhum. E o pescador implorando. Começou a chorar. Vai. Pedi pro céu. É um momento de desespero, né? Agonia. Hum. Total. Total, total, total. E então, o mestre o meu demente Chegou pra ele e disse... Dê um dos meus peixes... Pra teu filho comer. O pescador ficou... Como assim? O menino tá passando mal, vou dar peixe. E foi lá e pegou uma lasquinha... Ah. Cru. E deu pro menino. O menino comeu. Deu uma hora, já estava bem. Nossa. Melhorou. Melhorou. Uhum. Com uma lasquinha de peixe. Você está vendo que o peixe é um só? É o mesmo peixe. Um com veneno e um com o antídoto do veneno. Hum. Que é o amor. Que é o amor. O que, que isso quer dizer? É, quem tá ouvindo vai dizer, é claro, era o rei do mundo que tava lá, mas nem é, é o amor que ele colocou na ação, né? Peixe é peixe. <risos> trabalho é trabalho. <risos> Eu coloquei a filmadora bem pertinho para servir de microfone meio. Peixe é peixe, trabalho é trabalho. <risos> pessoas são pessoas. Agora, O resultado que vai gerar é outra coisa. Já viu o ditado de tirar leite de pedra? Não, como é que é? É exatamente isso. <risos> Quando você quebra a pedra, é ouro. Ou você pode achar que a pedra é entulho e jogar o ouro fora. Ou seja, o peixe aqui tá envenenado uhum. é o peixe que vai te curar. Oi. O antigo tá dentro da situação que você tá vivendo. Hum. Você quer resolver um problema? É. Mas você quer resolver fora? Você quer ignorar o problema, encara o um problema de frente, uhum. que é ali que está a solução. Nossa. É isso. Essa é a chave. É a chave. Uhum. Ah, eu estou tendo problema com a minha mãe, com o meu pai. Você vai resolver como? Tá. Como? Com amor. Aonde? Você vai resolver como? Como? Com amor. Aonde? Você vai resolver como? Não mesmo, no lugar onde o veneno tá. E aonde que tá o veneno? Nas ações. É aonde que tá as ações? Nos sentimentos e nos pensamentos. E aonde que tá os pensamentos e sentimentos? No coração. No coração. <risos> tá dentro. <risos> o problema não tá fora, tá dentro. Tá dentro. Você tem que resolver por dentro para resolver para fora. Tem que resolver por dentro. Isso. Uhum. Quando a gente vai tentar resolver um problema por fora. Hum. Tem a humanidade. A humanidade. Onde que tá o problema dela? É no, no coração. No coração de cada um. É. Ah. Cada um tem que arrumar por dentro, para depois arrumar por fora. Hum. E eu digo mais para você. Ah. Uh. Se 20% se consertar, os outros 80% se arruma. É? É? Só 20%? Só 20%. Vai. Não precisa de todo mundo. Quem é bom continua sendo bom. Basta, Sabe por quê? Basta isso. Sabe por quê? Por quê? Que hoje tem 1% de bom. Mas esse 1% contagia, não é verdade? É verdade. Imagina 20%. Vixe. Vamos pegar o, o Gandhi. Aham. Ele era um dos 1%. Hum. E o que, que ele fez? Nossa. Fez um estrago, hein? Imagina um Gandhi em cada parte do mundo. Mamãe Teresa culta em cada parte do mundo. Uhum. O Chico já veio em cada parte do mundo. Nossa, e sim. Daí sim. Hein? Ou seja, você tem ali, todo mundo tem a sua volta, a sua própria, o seu próprio rio, né? E o seu próprio peixe tá ali na atividade, pra pescar. É. Como é que você entra no rio? Aham. A bençoa. tipo já. Pede carinho. Hum. Quando você vai entrar no rio? Rio me abençoei. Oh. Quando for pescar, mesmo que venha pouco peixe, agradece. Porque ainda não era o momento. Aham. Uh -huh. Porque tá acontecendo as desova. Ó. Oh. Para depois vim muito peixe. Sabe o que que significa o peixe? O que que significa o peixe? Prosperidade. Ó, oh. em todos os sentidos. E quando eu falo, a maldiçoar o peixe. Uhum. E amaldiçoar só prosperidade. Né? E aí você amaldiçoa o quê? A mesa. O que que é a mesa? Mesa e a família, bom. É o suporte. Uhum. E o que que acontece quando você maltrata sua família? Corrói, corrompe as estruturas. E a família reflete aonde? Na base. Na base da sociedade. Isso. Que corpo que tá as família hoje? É realmente. Então, o que que Miriam tá falando? Se você é um pai e mãe, cuida da família. Para cuidar da família através do exemplo. De todos, atitude dela. De todos. Tem que ser bom. Por causa do quê? Por todo. Sociedade.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 Às vezes, o rei do mundo tem que intervir nas guerras. Quem que você acha que ele manda? Mirim, pô. <risos> manda mirim. E manda uma cambada de trabalhador.